Розділ 17. Перше ніж вступити у шлюб, зробіть ось що. Як вирішити, чи варто вам одружитись. Будь ласка, заповніть ці три бланки до середи, сказала я. І ні, я говорила не з клієнтом. Я простігнув Скоту кілька аркушів паперу з найвідніми запитаннями про його життя, родину та наші стосунки. Він застогнав. Я його не звинувачувала, ласкаво прошу в життя мого хлопця. Ми зустрічали 4 роки. Тож він звик бути піддослідним кроликом, на якому я перевіряла свої способи роботи над стосунками, перш ніж порадити їх клієнтам. Це завдання я розробила, щоб допомогти обговорити питання про шлюб, над яким ми вже якийсь час замислювалися. Ми пройшли важливі точки ухвалення рішень щодо стосунків. Ми зустрічаємось? Чи треба нам маслитись разом? Чи потрібно нам розлучитись? Але зараз перед нами постала низка нових загрозливих запитань. Чи прагнемо ми прожити все життя разом? яким воно буде, таке життя. Я його кохала, але також орієнтувалась у науці про стосунки достатньо добре, щоб розуміти, які труднощі на нас чекають. Так багато шлюбів швидко розпадається. Здавалося, що це поки що найважливіше рішення в нашому житті, і виявилося, що ми все правильно робили, так ретельно обмірковуючи свій вибір. Шлюб має велике значення, більше, ніж ви можете собі уявити. У своїй книзі «Аргументи на користь шлюбу» журналістка Мегі Галехер і соціологиня Лінда Вейт, переконують, що щастя та заледоволеність від шлюбу надзвичайно впливають на загальне щастя, фізичне та психічне здоров'я, тривалі життя, статки і добробут дітей. Я вирішила, що нам зі скотом не завадить пройти передшлюбний тренувальний табір, тож створила його з назвою «Час би вже минуле, теперішнє та майбутнє». Примітка, друге місце посіла, назва, час би вже просто ту довбану обручку. Його призначення допомогли осмислити, де ви вже побували та перебуваєте і куди прямуєте. На щастя, Скотта хоче долучився до реалізації мого задуму. Нам він допоміг, тож відтоді я ділюсь ним зі своїми клієнтами та друзями, а зараз готова поділитись з вами. Можливо, ви гадаєте, мені байдуже до шлюби. Це безглуздя. Я не потребую, щоб пуряти і церква вказувала мені, як жити. Ну то і гаразд. Але я припускаю, що читаючи цю книгу, ви сподіваєтесь знайти партнера для тривалих взаємин. У цьому розділі я вживаю слово «шлюб», але якщо ви не плануєте одружуватись, можете замінити його на «тривалі стосунки із зобов'язаннями». А традицію – вдягати обручку на те, щоб вибити татуювання з портретом іншого на своєму обличчі. Але прочитайте цей розділ. «Ми кохаємо одне одного, хіба цього недостатньо?» Пам'ятайте, кохання – це наркотик. Письменник Джордж Бернард Шоу в п'єсі «Одруження» описав його так. «Коли двоє людей опиняються під впливом найжорстокішої, найбожевільнішої, найоманливішої та найшвидкоплиннішої з пристрастей, від них вимагають присягнути, що вони залишатимуться в цьому збудженому, ненормальному та виснажливому стані постійно, доки смерть не розлучить їх». Упродовж перших кількох років стосунків, коли мозок зазнає дій цього наркотику, майже неможливо раціонально оцінити власне партнерство. Пари, що зустрічаються до одруження довше, з більшою вірогідністю будуть разом, частково тому, що хмілі їхнього медового місяця вже трохи розвіявся, коли вони вдягають одне одному обручку. Очі їхні більш розплющені, коли вони кажуть так. Пари, які чекають до одруження 1-2 роки, розлучаються на 20% рідше – Порівняно з тими, хто менше, ніж за рік вступають у шлюб. А пари, які чекають до заручень принаймні три роки, мають на 39% менше шансів розлучитись за тих, хто заручився на першому році знайомства. Йдеться не лише про те, що продовжити термін стосунки з цією людиною. Шлюб також може вигравати від того, що ви стали трохи старше. Дослідники, як от соціолог Філіп Коен, частково пояснюють зниження кількості розлучень, із 1980-х років тим, що тепер пара одружується пізніше. Тож, чи не варто дотримуватись правила, яке встановила моя девикувата тітка Ненці для своїх дітей? Жодних шлюбів до 30 років. Навіть якщо ви кілька років зачекаєте, кохання однаково може затьмарювати ваші пріоритети. Коли я брала низьку інтерв'ю в адвокатів з розлучень, було трохи нікого зізнаватись в такому захопленні скотові, то чуло твердження деякого з них, що пари часто припускаються однієї з тієї самої серйозної помилки. Замислюючись про шлюб, партнери так кохають одне одного, що вважають, начебто інша людина в їхній парі прагне від життя аналогічного їхнім бажанням, і тому не завдають собі клопоту чітко обговорити важливі рішення, наприклад, де житимуть та чи хочуть дітей. Власне, журналістка Новомір Шефер Райлі, авторка книги «Доки віра не розлучить нас», як міжконфесійні шлюби змінюють Америку, зазначила, треба зауважити, що менше як половина міжконфесійних пар, які брали участь у моєму опитуванні, відповіли, що до одруження спілкувались про те, в якій вірі вони планують виховувати своїх дітей. І ось коли виявляється їхня несумісність з основними цінностями, пара вже одружена. Кличте адвоката з розлучення! До речі, оптимістичне припущення про те, що ви та ваш партнер хочете одне одного і того самого, цілком виправдане. Вас збиває з пантелекту ефект хибного консенсусу. Тенденція припускати, що більшість інших людей поділяє ваші цінності, переконання та поведінку. Наприклад, уявіть собі людину, що піклується про навколишнє середовище та намагається обмежити споживання м'яса, використання пального і пластику. Якщо на місцевому референдумі виборців попросять ухвалити рішення про заборону поліетиленових пакетів, ця людина сподіватиметься, що цей закон приймуть зі значною перевагою, скільки вважатиме, що інші дивляться на світ крізь такі саме зелені окуляри. У взаєминах ми сприймаємо, як само собою зрозуміло, що наш партнер бачить світ так само, як і ми. Тож і прагне того самого. І щодо того, скільки дітей мати, і щодо того, де жити, як витрачати чи заощаджувати гроші. Через поєднання наркотику любові з ефектом хибного консенсусу багато пар забуває про найважливіші розмови перед шлюбом. Отже, ні. Того, що ви одне одного кохаєте, недостатньо. Час критично обміркувати, чи варто вам одружуватись. Частина перша – все про мене. Вправа. Дайте відповідь на запитання про себе. Перше, ніж думати про себе як пару, обміркуйте особисті бажання та потреби. Приділіть цьому певний час на самоті. Я раджу залишити собі вільний ранок вихідного дня, самому піти до кав'ярні з записником і дати відповідь на такі запитання. Перше. Мій партнер. Радше пара для випускного чи супутник життя? Тобто це той, хто залишиться поруч зі мною на тривалий час, чи той, з ким ми просто розважаємось? Друге. Гардеробний тест. Якби мій партнер був одним з предметів одягу з моєї шафи, якою річчю він би виявився? Третє. Чи можу я зростати поруч із ним? Четверте. Чи захоплюсь я цією людиною? П'яте. Яка грань в мене розкривається порід цією людиною? Шосте. Чи хочу я ділитись власними добрими новинами з цією людиною? Сьоме. Коли у мене важкий день на роботі, чи волію я говорити про це зі своїм партнером? Восьме. Чи ціную я поради партнера? Дев'яте. Чи чекаю я не на майбутнє з цією людиною? Чи можу я уявити собі, як ми разом долаємо важливі життєві етапи, наприклад, купуємо житло чи створюємо сім'ю? Десяте. Чи можу я ухвалювати серйозні рішення цієї людини, якщо уявити найгірше, що може статись, наприклад, втрату роботи чи втрату дитини? Чи хочу я, щоб ця людина була поруч зі мною, та щоб ми разом обміркували питання на кшталт, чи варто нам переїхати? Як ми переживемо це горе, піклуючи про інших своїх дітей? І одинадцяте питання. Чи добре ми спілкуємось та чи плідно сваримось? Слухайте, ну непогане питання. Ну, я не дешов непогане. Такі питання на 10 з 10. Ну, тут одинадцять питань на 11 з 11. Перегляньте власні відповіді. Втім, замість того, щоб думати, що вони про вас, уявіть, начебто читаєте те, що написали про свої взаємини ваша найкраща подруга. Потрібно бути якомога відвертішим з собою, відступивши на певну відстань, тобто уявляючи, що допомагаєте подрузі, ви розширите собі кругозор. У тому разі, якби йшлось про вашого близького друга, про якого щиро турбуєтесь, якому бажаєте лише найкращого, щоб ви йому порадили. Ви за шлюб? Чи ви чуваєте якусь тривогу? Чи є, щось, чи є ще відкриті запитання, на які йому варто відповісти перш ніж іти вперед? Пропустіть крізь себе почуття, що виникають у вас, коли перечитуєте власні відповіді. Зараз ви вирішуєте натискати вам на газ чи на гальмо. Беріться до частини другої тільки в тому разі, якщо вирішите, що це саме ті стосунки, які потребуєте саме зараз. Коли ви не впевнені, можливо, добре було б повернутися до розділу 14 та поміркувати, чи не час усе це кидати або виправляти. Проте, якщо ви не почуваєтесь готовим одружитись, в цьому немає нічого катастрофічного. Можливо, вам просто потрібно довше вкладатися взаєми, не доти доки, ні відчувати готовність до наступного етапу. Немає сенсу квапитись з такими важливими рішеннями. Пам'ятайте, пари, що чекають принаймні три роки, розлучаються на 39% рідше, порівняно з тими, хто одружується вже на першому році. Частина друга, усе про нас. Якщо частина перша склалась добре, ви вирішили продовжувати, саме час поговорити з партнером. Це будуть складні розмови, виділіть на них три вечори протягом місяця. Не намагайтеся все це втиснути в один вечір. Ваша мета під час усіх цих бесід бути якомога допитливішим. З'ясовуйте, чого хоче ваш партнер. І намагайтеся зрозуміти, чи збігається це з вашими бажаннями. Пам'ятайте, ви прагнете уникнути ефекту хибного консенсусу. Вправа. Дайте відповіді на запитання про вас. Виділіть на кожну розмову по одному вечору. Я раджу спершу разом чимось зайнятися, щоб між вами налагодився зв'язок. Психотерапевтка Естер Перл зазначає, що один з моментів найбільшої привабливості наших партнерів – це хвилини захоплення їхніми талантами. Посильте цю привабливість, навчаючи одного одного чогось нового. Якщо один з вас чудовий кухар, чому б не поділитись новим рецептом? Тільки варто зробити цей досвід романтичним. Ви розмовляєте про можливе одруження? Чи знайти щось романтичніше? Створіть атмосферу. Гарно вдягніться. А саме не в ті огидні червоні тренувальні штани, які ви отримали в когось на Бадміцва 10 років тому, та вперто відмовляєтесь викинути, хоча ваш наречений їх і ненавидить. Дістаньте пляшку вина, яку берегли для особливого випадку, увімкніть пісні Сема Кука і в обіймах іншого відповідайте на запитання. Розмова перша, минуле. Які три моменти з твого минулого, на твою думку, визначають тебе? Друге питання. Як ти вважаєш, як твоє дитинство впливає на те, ким ти є сьогодні? Твої батьки сварились? Які в тебе є страхи, пов'язані з конфліктами в стосунках? Наступне питання. Які традиції твоєї родини ти хочеш продовжувати в нашій родині? Як у твоїй сім'ї говорили або не говорили про секс, коли ти зростав? Чим у твоїй родині вважали гроші? Які вантажі своєї родини ти волієш залишити в минулому? Наступна розмова друга. Теперішня. Чи комфортно тобі спілкуватися зі мною, коли щось не так? Чи є щось у нашому стилі спілкування, над чим ти бажав би попрацювати? Чи відчуваєш ти, що можеш бути з собою у стосунках? Чому так, або чому ні? Що б ти прагнув змінити в наших стосунках? Як добре, на твій погляд, нам вдається впоратися з конфліктами? Який твій улюблений із наших спільних ритуалів? Що б ти хотів, щоб ми робили разом? Як ти вважаєш, чи добре знає твоїх друзів і родину? Чи є у твоєму житті хтось, родичі, друзі, колеги, з ким би ти волів би познайомити мене ближче? Як часто ти бажав би займатися сексом? Як покращить наше сексуальне життя? Що я можу зробити, щоб його покращити? Що ти завжди мріяв спробувати, але боявся попросити? Як часто ти думаєш про гроші? Обговорюємо наші фінанси. У тебе є студентські позики? Заборгованості за кредитною карткою? Мої борги – це твої борги? Яку найбільшу суму ти ладить витратити на автомобіль? На канапу, на пару взуття. І розмова третє вже про майбутнє. Де ти хочеш жити в майбутньому? Ти волієш мати дітей? Якщо так, то скільки? Коли? Якщо нам не вдасться самостійно зачати, які інші варіанти ми можемо розглядати? Усиновлення, сурогатне материнство? Які твої очікування щодо розподілу обов'язків з догляду за дітьми та домашніх вправ? Як часто ти вважаєш за потрібно бачити зі своєю родиною? Яку роль у нашому житті ти відводиш релігії чи духовності? Ти хочеш обговорити шлюбний договір, які страхи він у тебе породжує? Як ти плануєш розподіляти фінанси в майбутньому? Чи очікуєш, ти завжди, що завжди працюватимеш? Що буде, якщо хтось з нас забажає взяти перерву? Якщо я обмірковуватиму велику покупку, за яких умов ти б хотів обговорити це зі мною? Наприклад, яку найбільшу суму я можу витратити, не порадившись з тобою? Які твої довгострокові фінансові цілі? Чого ти найбільше чекаєш від майбутнього? Яка твоя мрія на майбутнє? Як я можу допомогти тобі її здійснити? Слухайте, ну круті питання. Круті. Ясно, що так чи інакше, якщо ви декілька років разом, то ви, ну, може, якщо не всі ці питання напряму обговорювали, ну, стосовно цього спілкувалися і повинні це розуміти, але це не завжди так буває. У мене навіть там минулого тижня була консультація з хлопцем, у нього два роки стосунків з дівчиною, вони взагалі нічого не обговорювали. І це дивує. Тобто, ну, під час консультації просто підіймались декілька таких запитань, що він не знає. Тому що він про, з нею про це не говорив жодного разу. А вони два роки разом, ну, з яких там, півтора роки живуть разом, розумієте? Тому для багатьох прям сісти і дійсно вот так проговорювати це все, я б сказав, що буде необхідно. Ви можете хвилювати, що такі розмови породять зніяковіня чи виявляться вимушеними. Ми зі скотом теж на це очікували, але продираючись через них, ми ділимось давно забутими історіями. З дитинства, наприклад, про мою кризу середнього шкільного віку, коли я заздрала своїх сусідці, яка отримала набір з десяти мерехтливих тіней для повік мак. А у шостому класі це однаково, що ролекс у подарунок від батьків на День закоханих. Які батьки. Взагалі щось дарують своїм дітям на день закоханих. Скотт розповів мені сміховинну історію про те, як його мама відмовилась купити йому дорогі джинси, захмарно модні серед школярів наприкінці 90-х. Я приглянув фото тих тихогідних джинсів в інтернеті, і, як на мене його мама все зробила правильно. Під час однієї з тих розмов ми з'ясували, що Скотт хоче лише одну дитину, а я двох. Він єдина дитина в сім'ї, тоді як я росла із сестрою, тож, схоже, ми обоє воліємо відтворити динаміку, в якій самі. Наше бачення перетворилось на поле бою, щойно ми почали аргументувати переваги дитинства кожен свого. Сход висловив переконання, що з точки зору моралі вважає сумнівним рішення додавати більше, ніж одну дитину на і так перенаселену планету. Я ж, своєю чергою, стверджували, що наявність брата чи сестри автоматично забезпечує 10 тисяч годин навчання емоційного інтелекту. І хоча ми й не дійшли до спільного знаменника, я була рада, що виявили цю розбіжність у поглядах. Ми вирішили, що це не видається нездоланою перепоною, оскільки попри відмінності наших вподобань готові піти на компроміс. Ми плануємо народити одну дитину та перевірити, як почуватимемось після цього». Загалом обговорення переконали мене, що наші стосунки – це не тільки саме ті взаємини, що потрібні мені зараз, а й партнерство спрямоване на розвиток. Я захоплююсь дисципліною Скотта, тим, як він щодня тренується, готує здорові веганські страви, допізна шукає баги у своїх програмах. Мені подобається, як ми розмовляємо дурнуватими голосами, жарти, зрозумілі лише нам. Я вірю в нас, як у команду. Ми вміємо погоджуватись на компроміси, щоб кожен по черзі отримував своє. Коли я сама собі поставила запитання з гардеробного тесту, то уявила Скота своєю улюбленою піжамкою в червону клітинку, що сповнює мене почуттям безпеки, тепла та підтримки. Так ніби я вдяглась в обійми. Десь за півроку після таких обговорень Скот запросив мене на шоу у Люзі нашого друга Девіда. Девід – талановитий фокусник, що читає чужі думки. Він може відгадати імена домашніх тварин, що були у вас в дитинстві та маловідомі місця, де збираються відпочивати цілковіти незнайомці. Девід виступає зі своїм шоу, що середи вечорі в театрі, що причаївся в задній частині бару з назвою Файт. Того вечора, коли Девід закінчив, НАТО бурхливо аплодував йому стоячи. Після оплесків він сказав, у мене залишився ще один фокус. На початку виступу глядачі написали свої імена та по одному слову на порожніх гральних картках. Девід попросив когось з залу витягти картку. Я почув, що він назвав моє ім'я. Я вийшла на сцену. Тоді Девід попросив мене витягти навмання ще одну карту. Якимось дивом на тій карті, що я обрала, було ім'я Скота. Той тобто, сходом спустився до мене на сцену. Ми сиділи під кліпучими прожекторами та поглядами 50 глядачів. Девід взяв одного охочевого телефон, відкрив калькулятор і почав перемножувати числа, які називали глядачі з натовпу. Остаточне число вийшло. 450 п'ятдесят дві тисячі п'ятнадцять. Девід запитав: чи означає щось для нас ці числа? Як я їх не впізнала? Тоді він додав дві риски між цифрами, перетворивши число на четверте, 5 п'ятнадцять. Запитав: це твій день народження чи скота? Ні, це була наша річниця. Потім Девід взяв колоду карт, на яких були імена та слова, і запропонував мені розділити її на п'ять стосів. Скотта він попросив перевертати по одній верхній карті, а мені звелив записувати повідомлення на великому мольберті. «Ти, – написала я, коли Скотт прочитав першу карту, – вийдеш за мене!» Я затудував обличчі руками, чекаючи на останню карту заміж. Скот підвівся зі стільця. І дістав з кишені обручку. Він опустився на одне коліна, як кивнуло, скопила обручку та протягнула його у свої обійми. Натовп вибухнув оваціями. І девять вивід ви нас з театру. Ми вийшли у бар, де нас привітали 30 наших друзів. Вони стали у тунель кохання, вишукувавшись парами та підніжши руки над головою. Ми переможемо. І пробігли через цей тунель. Я такий став так би мовити, емоційний, навіть майже-майже-майже сльоза у мене з'явилась в очах. Ну, романтично, романтично, молодці, молодці. Попри те, що освідчення виявилось цілковитою несподіванкою, наше бажання одружити з сюрпризом не було. Ми працювали над цим. Ми проводили ті складні розмови. Ми обрали варіант ухвалювати рішення, а не жити за інерцію. Ключові висновки – кохання наркотик, від якого ми п'яніємо. Ефект хібного консенсусу – це прагнення вважати, що інші люди дивляться на все так само, як і ми. Коли на ранніх етапах стосунків кохання поєднується з ефектом хібного консенсусу, пари часто не обговорюють важливих аспектів свого майбутнього – до рішення одружитись. Вони припускають, що їм обом хочеться одного і того самого, навіть не шукаючи підтвердження жження цього. Це може призвести до нещасного кінця. До рішення вступити в шлюб ви можете подолати ефект хибного консенсусу, виконавши наодинці з собою у двох із партнером низку дій, які мають назву час би вже, минуле, теперішнє та майбутнє. Вам варто обговорити минуле, де ви побували, теперішнє, де ви перебуваєте зараз і майбутнє, куди ви прямуватите. Де вже важливо приділити час обговоренню таких тем, як гроші, секс, релігія та діти.